ni ndogo inaweza kufutwa na swala na sadaqa na kuamrisha mema na kukataza mabaya haya mambo yakisimamiwa vizuri jamii inakaa sawa Umar radhiallahu anhu ardhah kumwambia laisat hadhihi mimi sikulizi fitna hii. bali kuuliza fitna ambayo tamuju mauja albihari fitna ambayo itakuwa inakwenda kama mawimbi ya bahari sote tunajua mawimbi yanavyokwenda nakuuliza hiyo hudhayfa akamwambia ya amiral mu'minin ewe kiongozi wa waumini ewe kiongozi wa umma bainaka wa bainaha baban mughlaqa ninavyojua alivyo sema mtume wa sa salama, baina yako wewe kiongozi wetu na hiyo fitna pana mlango umefungwa maana nini We huto hutoidiriki hiyo fitna yani kipindi hicho baina ya hiyo fitna ambayo mtume ameizungumzia na wewe wewe ndiyo mlango ulieziba fitna hiyo Omari akauliza tena Huu mlango uliyofungwa hali yuftahu am ni yukasar Huu mlango sasa utafunguliwa au utavunjwa Huu mlango uliyofunga baina ya fitna na kipindi cha Omar utafunguliwa ama utafungwa Hudhaifa akamwambia amiri almu'minin Bali yuksaru ya amira amiralmu'minin Mlango huu utavunjwa sio utafunguliwa Umari akasema kama utavunjwa basi hauwezi kufungwa tena Na ndicho kilichotokea Hapa nataka twende taratibu ili tuelewe hizo fitna zimeanza wapi fitna hii katika umma ambayo alisema inakwenda mithili ya mawimbi ya bahari na kwamba mlango wake umefungwa lakini utavunjwa na wanawachuoni wakasema umevunjwa wanasema ilikuwa ni kuuawa kwa Umar ibn al-Khattab kisha Uthman ibn Affan hapo ndipo fitna kubwa ilipoanza katika umma wa Kiislam. baada ya kifo cha mtume sallallahu Alaihi wasallam ilitokea fitna ndogo sana na Abubakar Allahu anhu ambaye ndiye khalifa wa kwanza aliweza kuidhibiti na mambo yakakaa shwari maisha yakaendelea baada ya utawala wa khalifa Abubakar Allahu anhu Ulifata utawala wa nani wa Umar na utawala wa Abu Bakar ni kipindi kifupi sana Umar Allahu anhu kipindi chake kilikuwa ni kirefu na Allah jalla wa ala ndipo alipoutahini umma kwa hiyo mlango huu aliyouzungumza Hudhaifa uliokuwa umefungwa kisha ukafunguliwa bimaktali maktali Umar thumma bi maktal Uthman anhu hapa ndipo balah alilipoanza Natamani nikusimlieeni kidogo huu mlango ulivyovunjwa Sawa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu siku moja Usisahau kwamba Umar ametawala kipindi ambacho dola ya Kiislamu imeshapanuka na alikuwa anafanya kazi ya futuhati islamia anaendelea kufungua miji anatuma majeshi anakwenda dawa inafanyika imevuka mipaka ya jaziratul la arab lakini pale madina usisahau kuna mbegu mbaya ipo na anaweza akanambia ni mbegu gani hiyo naam abdullahi ibn ubai ibn salul rasul munafiquin ambaye huyu alidhihirisha kuslim kwa lengo la kuwa ni adui wa ndani dhidi ya Uislamu pale walipopambana na Mtume sallallahu alayhi katika vita katika viwanja vya vita akawashinda kwa hiyo ikaonekana njia mbadala ni kutengeneza maadui wa ndani huyu akadhihirisha Uislamu na si tumeambiwa tuna watu kwa dhahiri yao akaanza kufanya kazi nyingine dhidi ya Islam. Sasa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu katika mji wa Madina anatembea akiwa njiani akapita katika njia miongoni mwa njia za Madina vichochoroni mtaani kule akafika sehemu katika kibanda. Akamkuta mtu mmoja Amewasha moto, muhunzi. Muhunzi si mnamjua? Amewasha moto, anafua viuma, anatengeneza mapanga. Ni Myahudi huyu. Akamuuliza Omar na amuuliza yule bwana, bana. bwana kazi yako nini? Akasema ana najarun. Najaru ni mfua viuma. Vipi ndio kazi yangu? Alafu alimkuta ametengeneza yani chuma amekwisha kichoma alafu amekipiga amekiweka katika umbile Umar anamuliza hii ni nini akasema asna'u arraha. Arraha ni jiwe ambalo huwa linatumika kama kusagia hivi akasema natengeneza hiyo lakini alivyokuwa ameitengeneza akamwambia hii naitumia naitengeneza kwa ajili ya kusagia nafaka watu wanatumia kusaga ngano kusaga shairi na vitu kama hivyo alafu umara akamwambia innahu balagani. nimepata taarifa zako katakulu. takulu kwamba we unasema law ashaula sanaatu raha taduru firrih kwamba mimi utalam nilionao lau nikiamua, naweza nikatengeneza jiwe ambalo linazunguka hewani yule Myahudi Majusi yule ambaye jina lake katika historia inajulikana Abu Lu'lu'a al-Majusi undali mu Umar bin Khattab akasema ya Umar la asna'anna laka shay'an yasma'u bihi ahalul mashriqi wal maghribi nitakutengenezea kitu ambacho habari yake itafika mashariki na magharibi hivyo tu amirul mu'minin umar ibn al-khattab akamwambia mtu aliyekuwa naye akamwambia laqad ta'awadta laqad al'alaju Aliyeelewa yale maneno akambia huyu alwa'du manake ni ahadi lakini mbaya amenipa ahadi mbaya huyu mtu Kaendelea na maisha Kaondoka, akaenda nyumbani kwake Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda yule majusi yule akatengeneza ni nikisu ambacho au ni silaha ambayo inashikwa katikati alafu ina ncha mbili huku na huku ina ncha mbili ndefu akaitengeneza kwa uzuri sana alafu akawa anaiwekea sumu watu wa tarehe wanasema ilikuwa kila wakati anaitoa anaiongezea sumu anaoongezea sumu kazi hiyo imechukua mwezi mzima anaitengeneza ile silaha siku ya siku akatoka sasa siku ambayo anakusudia kutekeleza tukio kusudia. akatoka usiku wa giza akajificha katika kona ya msikiti msisahau kwamba wakati huo hakuna umeme piga taswira ya maisha ya kijijini hakuna umeme wakati mwingine msikitini watu wanawasha kibatari wakati mwingine hata kibatari inawezekana hakuna labda hakuna hata mafuta hakuna nini yani watu wanaweza wakasali gizani lakini pia maisha yale watu wanajuana kwa maisha vijijini watu wanafahamiana hata akiingia mgeni watu wanajua kabisa huyu ni mgeni watu wanamfahamu kwa yale bwana akawahi akaenda akajificha kwenye na msikitini akatulia tuli Umar radiyallahu anhu akaja ndio amiri mu'minin ndio anawaswalisha watu. Akaingia msikitini swalati fajr. Swala ikakimiwa, istahu itadilu, akatangulia. Akapiga takbiratul ihram kuwaswalisha watu. Akaanza kuswalisha. Yule jamaa Alipotaka kutoka kwenda kumvamia Umar akagundua kuna watu bado wanaingia msikitini. Akasubiri raka ya pili. Kwa hiyo Umar aliwaswalisha Islam, swalaatul fajri raka ya kwanza. Ilipofika raka ya pili imamu amesimama katika raka ya pili akaanza kusoma surati fatiha yule bwana akaruka kutoka pala alipokuwa amejificha ndani ya msikiti akamvamia Umar akamchoma thalathu tu'anatin unasokusema michomo mitatu sio mara tatu wanasema ule uchomaji wa kwanza alimchoma kifuani akachomoa sehemu ya pili akachoma kitovuni na sehemu ya tatu akachoma sehemu ya chini alafu akazungusha lile ile silaha yake sasa alipolivuta kwa sababu ni silaha imetengenezwa ina ncha mbili huku na huku kwa hiyo akichoma alafu akazungusha akivuta anachomoka na, na nyama yote ndicho kilichofanyika sasa hapo watu, watu wako ndani ya swala ni taharuki hiyo basi umar radhiyallahu anhu akaanguka chini alipo anguka yule bwana akaona sasa manake sikazipita zile safu tukio kalifanya mbele maamuma si wako nyuma anatokaje tukio limeshatokea ni taharuki hiyo Watu inatakiwa sasa kupambana na huyu muovu. Mlango wa msikiti hapakuwa na mlango huku mbele kwenye kibla labda angetokea kule akakimbia. Kuna mlango mmoja kama hivi kinyuma, lazima apate namna ya kurudi nyuma ili apate kukimbia. Sasa kila aliyemfuata kwa sababu yeye kaja na silaha. Watu wanakuja msikiti ni na silaha. Kwa hiyo akaanza ku Kutupa ile silaha yake katika namna ya zigzaga. Kila anayetokea watu wa tarehe wanasema akaweza kuua watu 13 kwenye tukio hilo pamoja na na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maswahaba 13 akawapiga Akhanania akawa katika hao 13 wakafa maswahaba saba Kwenye hilo tukio wengine wakaondoka na majeraha. akatokea sahaba mmoja alichokifanya akavua ile shukalaka alikuwa amelivaa akamfunika yule bwana marekani mapambano sasa ili wapate kumakinika kuweza kumdhibiti alipogundua hivyo kwamba hana namna akajichoma kwenye shingo yake naye ya akajiua kwa sababu lengo lake limeshatimia na yeye ni muovu kwa kusudia uovu kwa hiyo akaona njia pekee ajimalize yeye mwenyewe akajiua tukio hili analisimlia mtoto wa Umar ibn khattab Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab anasema akbaltu ala abii. yuko ndani ya swala Nilipoona lile tukio nikamuelekea baba yangu faj'altu adha'u asabi'i ala jurhi abi nikawa naweka mkono wangu kwenye jeraha la baba yangu liamsika dama, ili azyue damu isiendelee kumwagika fakana tiadi tadkhulu fi batnihi jeraha lilivyokuwa kubwa anajaribu kuziba mkono unapenya unaingia kabisa ndani tumboni kwa sababu jeraha ni kubwa sana hawezi kuzuia chochote akachomoa mkono wake akavua kiremba chake akamfunga baba yake wakambeba Umar ibn al kumpeleka nyumbani kwake kwa walipompeleka wakamlaza pale kitandani wanajaribu kumsemesha hazungumzi chochote wanamtikisa hamna chochote ya Amir al-Mu'minin, ya Umar ibn al ya khalifata Rasulillah. Hana chochote anachotambua. Harakati hiyo imeendelea mpaka jua linaenda kuchomoza. Watu wa tarehe wanasema jua lilipoanza kuchomoza akazinduka. Katika hali ya kawaida alitakiwa aulize nini? kwenye tukio kama hili yani tup anazinduka anajikuta ametapakaa damu nyumbani kwake ni vilio akina mama wanalia maswahaba wamemzunguka unadhani kitu cha kwanza angeuliza nini na kuulizeni <laughs> Ewa najiona nimejeruhiwa nani kanijeruhi nini kimetokea Kikawaida hili ndio swali ambalo la kwanza nini kimetokea manake alikuwa msikitini amezinduka amejikuta yuko nyumbani lakini ametapakaa damu na majeraha nini kimetokea nani kanidhuru Lakini wanasema kitu alichouliza aliuliza aswala nasu watu wamesali manake kumbukumbu kumbu zilimjia tukio lim, la mwisho kabisa yuko ndani ya swala na wasualisha. watu wamesali akamwambia nabi ya Amira almu'minin akasema la hadha fil islam liman taraka hana nafasi yoyote katika uislamu mwenye kuwacha swala tazama maswahaba walioelelewa na mtume za sallam hata kwenye mazingira kama haya. Lakini hata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yamenukuliwa maneno yake ya mwisho as sala as sala wama malakati aimanukum. Ilipokuwa sakaratul mauti namchukua na kwenda akizinduka akakaa sawa anazungumza hayo as -salah, as -salah wa mamlaka ya imaanu. Na kuusieni swala, swala na kuishi vizuri na wale ambao Allah amewaweka chini ya mikono yenu. Ni akina nani oh. na? hao? Ah. Na? Hatuwajui. Jamaani zungumzeni. Ah. Wake zetu mtume anahusia kukaa nao vizuri kwenye lahazati akhiru lahazati hayatih mwisho wa maisha yake anazungumza habari hiyo ni jambo la mchezo hili abadan wake zetu watoto wetu watumishi wetu kwa sababu wale ambao wako chini yako ambao ukiamua unafanya chochote madhaifu Mtume sallallahu alaihi wasallam anahusia umma jambo kama hilo kwenye kipindi kigumu kama hicho. Kwa hiyo Umar radhiyallahu anhu anawauliza waislamu wameswali? "Qalu na'am ya amiral mu'minin sallayna." Ni kweli ya, ya amiral mu'minin tumesali Ndio nani Umar akasema alhamdulillah kisha akasema la hadd fil islam liman taraka as hanafungu katika Uislamu mwenye kuacha swala Leo ukiotazama Uislamu na swala ni kitu ambacho hakina uzito wote swali kama kuondosha lawama tu hivi sio kama wajibu na faradhi ambayo ndio ibada kubwa baada ya shahada ndio amali kubwa baada ya shahada mbili amali inayofuata ni swala baada ya tukio hilo akaomba maji Umar ibn khattab wakampa maji Kidhani labda anataka kunywa maji hivi lakini pamoja na hali hiyo ngumu alionayo anakumbuka kwamba yeye hajamaliza swalati al hakuswali swalati al kaimaliza katokio na tukio wakamsafisha akaswali swalati al baada ya pale ndio akauliza man katalani. Aliye ni aliyeniua ni nani akasema alipotajiwa kwamba amekuwa fulani akasema ni sawa huyu alikuwa na mpango wa kuniua akakumbuka lile tukio sasa hii huu mlango wa kwanza umevunjwa Mnakumbuka tulisema alipoulizwa Hudhaifa na Umar kwamba huu mlango utafunguliwa au utavunjwa akasema mlango huu utavunjwa akasema kama utavunjwa hautarajiwi kufungwa tena baadaye aliambiwa katalaka alghulam alMajusi umeuawa na kijana majusi akasema ghulamul mugira ibn shu'ba ذاك الذي رايناه في السوق قبل فتره قالوا نعم niule kijana ulikutana naye pale sokoni eh akasema alhamdulillah alladhi ja'ala mauti ala yadi rajulin la yuhajjuni bisajdatin sajada halillahi qatun anasema namshukuru Allah mbaye amejaliia kifo changu mimi kinatokana na mtu ambaye hakuwai kumsujudia Allah hata sajida moja pengine ile ingemtetea mbele ya Allah kwa sababu baada ya kumuua na alijiua aliposema maneno haya Umar ibn al-Khattab anhu anaonyesha ni kiasi gani na haya maneno ukiyatazama pia unayakuta hata kwenye kifo cha Uthman Allahu anhu Mithili ya maneno kama haya kama tutakavyokuja kuyazungumza lakini kwa wakati wake kwa sababu anaweza mtu kufanya akawa ni muovu kisha akaja akafanya kheri alafu ile kheri ikamtetea ukiwatazama maswahaba ridwanullahi alayhim wame wengi walianza kwenye jahiliya sawa mfano mzuri mtazame Khalid ibn al ukimsoma historia yake kabla ya Uislam inatisha lakini msome historia yake baada ya Uislamu vile vile nayo ni nzito inatisha Kwa hiyo nilikuwa nakusudia kuelezeeni huu mlango ambao alisema Hudhaifa kwamba fitna hii uh, wewe baina yako na hii fitna wewe ni mlango Akauliza mlango huu utafunguliwa au utavunjwa udhaifa akamwambia mlango huu utavunjwa nadhani tumeona ni namna gani ulivunjwa na hii inaonyesha kwamba Allah alijalia fitna isitokee zama za Umar ibn khattab alipofishwa ndiyo fitna ikaanza na huyu Umar radiyallahu anhu Allah Ukisoma habari zake Mtume wa sallam amewahi kusema hata sheitani alikuwa anamkimbia. Akipita njia fulani sheitani anapita njia nyingine. Lakini huyu Umar ibn al-Khattab كان rajulan mulhaman. Ameafikiana yani imekuja Qur'ani mara kadhaa kusapoti rai yake miongoni mwa matukio ambayo nayakumbuka ambayo Qur'ani imekuja kumsapoti ni kuhusiana na hijab kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amewahi kusema anaizungumza kama rai ya Rasulallah, wake zako ni mama zetu lakini watu wanaingia nyumbani kwa Mtume wanawaona na nini akasema natamani lau ingelikuwa kuna namna fulani ya wao wakastirika zaidi kwetu sisi kwa sababu ni mama zetu ikashuka aya ya nisa an-nabi lastunka ahad min an-nisa'i ittaqaytun fala takhzan fayatma alladhi fi qalbihi maradh wa qulna qawlan ma'rufa Ma wa fi buyuti, kunna wala alula wa aya hizo lakini pia Umar nadhani ni katika mateka wa vita vya Badri mtume anachukua rai kwa masahaba hawa mateka tu kila mmoja anatoa rai yake wajikomboe kwa kutoa mali na hivi akionumara kusema rasulullah mimi naona hawa malizane <laughs> Mtume akamili kwenye raia nyingine sio ile ya Umar zilikuja aya na laumiwa Mtume swalla sallam Haiwi kwa Mtume kuwa na mateka Haiwi kwa Mtume na wale waliyoamini kuwa na mateka mpaka wa kwa sababu kukaa na mateka ni gharama si Kumchunga kumlisha kufanyaje kisa Allah hakutaka rai yao akashika rai ya Umar bali akalaumiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba lau si kwamba kadari ya Allah ilipita basi lamassakum fima akhaltum fihi adhabun alim mngelipata adhabu ya Allah jalla wala wa kwa hatuo hiyo leo kwa wow, ukimzungumza Omar radhiyallahu anhu nazungumza mtu wa ajabu sana. Kwa hiyo alipopata shahada mlango wa fitna ukafunguka. Sasa Hudhaifa anasema wa baada hal shari hadha min khair? Je, baada ya hii shari sasa shari namba ngapi? Namba mbili. Baada ya shari hiyo kutakuja khairi qalan faqala na, fa na'am khairun wafihi dakhn itakuwa ni khali lakini sio khali pure itakuwa na moshimoshi vumbi, vumbi haiko sawa qala fakultu wa ma dakhnuhu hiyo moshimoshi na vumbivumbi vumbi yake na kutokuwa clear safi ni nini mtume akasema qaumun yastannuna bighayri sunnati wayahduna au yahtaduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir ni watu ambao yastannuna bighayri sunnati Wanafata sunna zisikuwa sunna zangu au wana mwongozo usikuwa mwongozo wangu wayahtaduna wanaongoka bighayri hadi kwa mwongozo usikuwa mwongozo wangu taعرف منهم watunkir. Hii wafihi وفيه دخن معناه ان الخير kwamba hii khairi ya, ya pili itakayokuja baada ya shari namba mbili, fihi dakhun liannahu khairun jaa'a ba'da sharrin kwa sababu ni khairi iliyokuja baada ya kutokea shari hapa nataka nikupeni mfano ikitokea watu wamevurugana na hii mifano mingine tunaiishi ndugu zangu inapotokea fitna katika mujitama. alafu pengine ikapita sulhu, watu wakasafishiana nia wanarudi kuwa kama mwanzo semeni ukweli kuna vitu vinabaki na kila mmoja tahadhari na mwenzake watu wanapimana kwanza ngoja tusikilizie kwanza hii sulhu ya kweli na kuna wengine ambao nimekusamea lakini sitakusahau <laughs> sasa katika hali kama hiyo kheri inakuja lakini heri ambayo ina changamoto fulani hivi Inaba, ina, ina athari za shari flani bado zimebaki Unamuona mtu sio katika ile sura yake ya mwanzo. Hayuko kama vile alivyokuwa mwanzo. Sasa ni kheri inakuja ndani yake kuna vumbi Ndiyo unamkuta mtu anazotwaa lakini anayo pia maasi. Ile kheri ya mwanzo watu walikuwa safi. Ikapita fitna shari. Baada ya shari ikaondoka ikaja kheri lakini kheri hiyo haiwezi kuwa kama ile kheri ya mwanzo. Kwa hiyo shari ya kwanza ni ile fitna iliyotokea baada ya kuua Umar kisha ikafuatia mauaji ya nani ya Uthman radhiallahu anhu arda. Hiyo ndio shari ya kwanza. Na kheri iliyokuja baada yake ambayo haiko sawa ni ile iliyopatikana wanasema wanachuoni katika ukhalifa wa Umar ibn Abdul Aziz kwa sababu baada kuwa wa Uthma, Umar, ya kuua Umar yakafuatia mauaji ya Uthman hapa sasa dola ikawa inayumba fitna zikaongezeka waliyomuua Uthman ni makawarij si mwadilifu anapendelea atende haki btina ikakuwa mpaka ikafanyika njama ya kumua khalifa wa mtume sws Uthman mtu ambaye ukitaja sivi yake Uthman kwanza ni mkwe wa mtume sws hivi naingia kilini mtume ambaye anapewa wahai atamuozesha binti yake akafa akampa binti yake mwingine akafa afakaambia ningelikuwa na mwingine ningekupa Hivi kweli hii haiitoshi kwamba sivi yake ni safi Ilo moja Pili Uthman mtume anasema alikuwa ni mtu ambaye hata malaika wa Allah wanamuonea haya zin Pengine, tukipata nafasi tutakuja kueleza kaifa kana maktaluhu fitna hapo imeshashamirri na yeye akauawa kwa dhulma kwa hiyo wanasema ile kheri ya pili aliyoulizia Hudhaifa baada ya hii shari namba mbili, namba moja, ikaja kheri ya Uislamu hii kheri, ikiondoka kutakuja na kheri nyingine kheri ambayo ilikuwa baada ya kuuawa Uthmani ibn Afan, ni kheri wanasema ni khilafa ya Umar ibn Abdil Aziz. Huyu baadhi ya wanawachuoni wa historia wanamtaja kwamba ni khalifa wa tano. Kwa sababu kipindi cha utawala kheri ilienea kiasi kikubwa sana. Ama lile vumbi ambalo limetajwa fihi dahan kwamba itakuja kheri lakini kheri ambayo ina vumbi na moshi wametaja ahlul al ilmi wakasema huwa al-a'immatu ja'u ba'dahu ni wale watawala waliokuja baada ya Umar ibn Abdul Aziz fihimul mutamassiku bi sunna wal adli walikuwe kwamba wameshikamana na sunna na uadilifu wafihim man yad ila wa 'amalin bil na wako ambao walikuwa analingania bid'a na dhulma wengine katika wanawachuoni walifasiri kwamba hii dakhn iliyotajwa imefasiriwa bilhiqdi wa fasadi alqulub ni vifundo na nyoyo kuharibika kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallama la tarji'u qulub aqwamin ala makanati hazitorudi nyoyo za watu kuwa kama zilivyokuwa mwanzo pakisha chafuka watu hata kama watarudi lakini hawawezi kurudi kama walivyokuwa mwanzo fahal ba'da hadha alkhair min sharri qala na'am hadithi imekuja katika riwaya tofauti tofauti miongoni mwa riwaya zilizokuja ambazo zikutajwa kwenye kitabu chetu fitanu ala abwabiha du'atun ila an-nar man ajabahum fiha zitakuja fitna ambazo ni walinganizi katika milango ya jahannam atakaye wanamtupa humo na katika riwaya nyingine imetaja fitnatun amya itatokea fitna ambayo ni pofu haioni alaiha na ala abwaabi jahannam katika fitna hiyo watakuwa walinganizi katika milango ya jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha maana yake ni watu kulingania katika maasi wazi wazi watu watalingania katika ma maasi wazi wazi minhum min ila kufri wal ilhad na katika zama hizo na hata zama hizi zinazoendelea leo ukitazama Swala la watu kulingania batil na maovu yao inaitwa ni uhuru. Uhuru wa mawazo, uhuru wa kusema, uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo swala la kukataza mabaya na kuamrisha mema linakuja kuonekana kama ni kosa kwa sababu ukiwaamrisha watu na ukawakataza unawaingilia kwenye uhuru wao. Sasa ikifikia hivyo inatoka wapi kheri sasa duniani ubora wa huu umma umekuja kwa sababu ya kukumbushana kuamrishana mema kukatazana mabaya kupeana nasaha sasa huu mlango unapofungwa tafsiri yake ni kwamba watu waishi kama wanyama huu mlango unapofungwa maanake ule ubora wa huu umma umeondoka huu mlango unapofungwa zinaingia laana za Allah Luina inal ladhina kafaru min bani israila ala lisani dauda wa isa bni mariama thalika bima asaw wa kanu atadun. kanu la tanahau 'an munkarin fa'aluh labisa makanu yasnaun Wamelaniwa. waliyotangulia katika bani isra'il kupitia ndimi za mitume wao na manabii wao ni kwa sababu ya yale waliokuwa kiafanya allah akatutajia baadhi kanu la tanahau 'an munkarin fa'aluh walikuwa hawakatazani maovu unamuona mwenzio ni swaiba wako mnaweza mkakaa naye anafanya maasi unaona ukimwambia utaharibu mahusiano na hayo maasi na maovu hayakufanyi wewe kumchukia wala kumuhama. shida inaanzia hapo ikitokea hivyo na watu wakafikia hapo laana za Allah zinashuka laana maanake ni nini ni kuwekwa mbali na rehma za Allah hadithi hii na mambo mengi lakini tutotosheke na hicho kipande